Напевне, все це побрехеньки, щоб їх малих залякати. Але поміркувавши, вирішив ще розпитати інших полонеників. Оглянувши бранців, зупинився на невисокому чорнявому хлопчині, рухливому і задерикуватому. «Напевне, я не знаю», – відповів на Богданове запитання чорнявий Олекса, « але чув, що все це справді так». Оно бачиш, – вказав рукою, – хлопчина сидить. Ну, у нього ще шрам над бровою. Так от, дядько цього Андрія – козак, втікач з галер. Він, до речі, трохи Андрія турецькій мові навчив. То це дядько розповідав, що полонених хлопців таки ділять, кого в медресе, кого на галери, а кого в євнухи або до німих». А коли я не хочу, аж тупнув ногою Богдан, не примусять, кляті бусурмани. Ой, який хоробрий, пирхнув Олекса. Примусять ще як. Не для того тебе везли, гроші великі платили, щоб потім убити. Хіба якщо ти вб'єш когось із їхніх, тоді можуть. Але без зброї нічого не вдіяти. Голими руками що? Тільки канчуки отримуєш, і на галерах опинишся. Згниєш тут заживо, як оті козаки, що нас везуть. «Як?» – підскочив Богданко. «Нас козаки везуть, наші!» «Та це ж, та ми ж!» – аж захлинувся від хвилювання. «Ми ж врятувати їх повинні!» «Чи ти здурів?» Злякано відсунувся від хлопця Олекса. На верхню палубу нас не пускають. І охорона озброєна. Краще забудь про це і змарися По-доброму тобі раджу. Але Богдан не змирився. Всі дні плавання він розміркував, як потрапити на ту верхню палубу. І навіть крадькома почав учитися в Андрія турецької мови. Але нагоди ніяк не випадало. Аж нарешті галера прибула до бухти золотого рогу. Полоненників почали виводити на палубу, і тут Богдан побачив таких козаків. Змучені, бородаті чоловіки зі стертими до кісток руками скидалися на живих мерців. Запалені червоні очі з болем дивилися на малих. Стогін прокотився по галері, козаки загомоніли, почали окликати хлоп'ят. Заворушилися і діти. Та одразу ж залунали загрозливі окрики татар, різко злетіла нагайка і зі свистом опустилася на обличчя немолодого вусатого козака, який сидів найближче до ключника-наглядача. Бризнула кров, і тут Богданко не витримав. Підскочивши дому башира, він вихопив у нього спіхов шаблю і кинувся на ката. Ніхто і отямитись не встиг, як хлопчик розмахнувся, і рука ворога опинилась на палубі, а за кілька секунд упав і залитий кров'ю ключник. Всі на мить заніміли, але тільки на мить. Наступної хвилини охоронці кинулись до хлопця, намагаючись схопити, але дарма. Закриваючи собою козака, Богдан завзято рубався. Скоро примудрився вибити ще одну шаблю і почав битися обома руками. Козаки, робучися з ланцюгів, підбадьорювали свого захисника, навіть щось підказували, маленькі полоненики теж намагалися його підтримати, але після жорстоких ударів мубашира швидко стихли. Тим часом Богданові вдалося втиснутись між лавами, де сиділи веслярі, і тепер підібратися до нього з боків вороги не могли, а спереду не давав малий козак. Тим часом Січу і страшну Веремію на галері побачили з берега, і туди вже бігли озброєні ногайці. Засвистів аркан, обплітаючи Богданкові плечі. Через мить ще два обвелися довкола його ноги та шиї, і хлопець, впустивши шаблі, упав на палубу. Його мить оточили розлючені татари. «Тримайся, орлятко!» – вигукнув чорновусий козак, за якого заступився Богдан, і цей крик дружно підхопили інші веслярі. «Не здавайся, хлопче, ти ж січовик!» Знову засвістіли нагайки, але крик, навпаки, все дужчав. Коли над головою малого смілиця зблиснув ятаган, крик миттю переріс у дике ревище та раптом руку мубашира перехопив ногаєць за наказом багато одягненого сивобородого старця, що стояв в оточенні євнухів. Забачивши його, всі присутні низько вклонилися.